Олександр Дюма. Неймовірна подія. Вечірньої пори, коли я повертався з прогулянки, на своєму столі серед інших паперів знайшов рукопис. Я розгорнув його і побачив, що до нього прикладено записку Пане, коли ви читатимете ці сторінки, того, хто їх написав, уже не буде серед живих. «По собі я не залишу нічого, окрім цього рукопису, який вам дарую. Розпоряджайтеся ним, як забажаєте». Заголовок звучав. Неймовірна подія. Не знаю, чи це через те, що вже сутеніло, чи з іншої причини, але мене відразу вразило перше речення. «Історія мертвого розказана ним самим». Одного грудневого вечора ми втрьох сиділи в майстерні відомого художника – на дворі було холодно, і дощ монотонно стукав у шипки. Майстерня була простора, слабо освітлена м'яким світлом від печі, біля якої ми всі троє зібралися. Хоча ми були молоді і зазвичай бадьорі, розмова поступово перейнялася настроєм цього похмурого вечора. Веселих тем швидко забракло. Один із нас, не відриваючись, помішував синє полум'я пуншу, яке відкидало на всі речі дивовижне примарне світло. Здавалося, що постаті на картинах Мадонни та Вакханки починали рухатися і танцювати по стінах у зеленкуватому мерехтінні примарних силуетів. Велика зала, прикрашена роботами художника, була наче просякнута його снами. У темряві вона набувала химерного вигляду. Щоразу, як срібна ложечка падала в посудину повно палаючої рідини, на стінах з'являлися незнайомі форми і дивовижні кольори. Від старозавітних пророків із сивими бородами до карикатур, якими майже кищили стіни майстерні. Усе здавалося роєм демонів, яких, можливо, можна побачити тільки у вісні. Я помітив, що кожного разу, коли ми мимоволі дивилися один на одного, наші обличчя здавалися зеленкувато-сірими, очі застиглими, що світилися, мов жаринки, губи блідими, а риси виснаженими». Але найстрашнішою з усього була гіпсова маска нещодавно померлого товариша, що висіла біля вікна. Її освітлював лише примарний відблиск полум'я пуншу, який надавав застиглому обличчю дивного моторошного усміху. Напевно, кожен хоча б раз у житті піддавався чарівливому враженню великих, просторих і темних зал, які так майстерно описував Гофман і зображав Рембрандт. Можливо, кожен хоча б раз відчував безпричинний страх, ту дивну гарячкову тривогу при погляді на якийсь предмет, що в блідім промінні місяця набуває незвичайної загадкової форми. Можливо, кожному доводилося опинитися в темній великій кімнаті разом із другом, слухаючи неймовірну історію і відчуваючи той дивний, незрозумілий страх, який одним лише рухом, вимкнувши світло, можна миттєво розвіяти». Але ми чомусь уникаємо цього. Серце, бідолашне серце, жадає вражень. Справжніх чи вигаданих байдуже. Того вечора, як я вже згадував, нас було троє. Розмова, яка ніколи не йде прямою дорогою, поступово пройшла всі етапи наших юних думок. То була легка, не дим наших сигарет, то весела, мов полум'я пуншу, а згодом похмура, як усміх тієї гіпсової маски. Врешті-решт ми дійшли до того, що зовсім замовкли. Було зрозуміло. Перший, хто наважиться порушити тишу, хай навіть жартома, мимоволі злякає інших двох. Настільки глибоко кожен із нас був занурений у власні думки. Генріхо, нарешті промовив той, хто помішував пунч, звертаючись до художника, – «ти читав Гофмана». «Звісно», – відповів той. «І що ти про нього думаєш?» «Думаю, що це справді дивовижно. Найбільше тому, що автор сам щиро вірив у те, що писав. Скажу більше, коли я читав його оповідання ввечері, не раз лягав спати, так і не закривши книжки. І не наважувався навіть озирнутися. «Тобі подобається фантастична література?» «Дуже». «А тобі?» – звернувся він до мене. І мені також. Тоді я розповім вам одну фантастичну історію, в якій я сам був головним героєм. Саме на це я й чекав. Розповідай. Він пустив ложечку і та впала в посудину. Полум'я поволі згасало, і ми опинилися в майже повній темряві. Лише наші ноги були слабо освітлені світлом від печі. Він почав. Це сталося торік. Вечір був такий самий похмурий, як сьогодні. «Холодно і дощило. У мене було багато пацієнтів, і після останнього візиту, замість іти, як зазвичай, на прогулянку, я наказав відвести себе просто додому. Я тоді мешкав на найтихішій вулиці передмістя Сен-Жермен. Був страшенно виснажений, тож одразу ліг спати. Проспав, мабуть, годину, коли раптом відчув, як чиясь рука почала мене трясти». Я прокинувся від глибокого сину і побачив перед собою нічного гостя. Це був мій слуга. «Пане», – сказав він, – «вставайте негайно, вас кличуть до молодої панночки, вона при смерті». «Де вона мешкає?» – запитав я. «Просто навпроти, на другому боці вулиці, там уже чекають на вас». Я швидко підвівся, одягнувся і пішов за тим, хто чекав на мене. Дощ лив, як із відра. На щастя, перетнути треба було лише вулицю, і я вже опинився в будинку, де потребували моєї допомоги. Це був просторий старовинний маєток. Я перейшов через великий двір, піднявся сходами до вестибюля, де сиділо кілька слуг. Вони провели мене на другий поверх до кімнати хворої. Я увійшов. Кімната була велика, з важкими меблями з чорного дерева. Я підійшов до широкого ліжка і побачив між подушками обличчя такої краси, що навіть Рафаелю воно могло б наснитися тільки в мріях. Справжній лик Мадонни. Розкішне золоте волосся, що спіраллю спадало довкола її обличчя, здавалося мені справжнім ангельським німбом. Її очі були заплющені, губи ледь розтулені. Шия біла сніжна, немов сніг. А під розхристаним одягом я помітив груди, які, певно, могли б звести у спокусу навіть святого Антонія. Руки, такі, які Гомер приписував Юноні. Одним словом, ця панночка була водночас втіленням ангельської чистоти і язичницької краси. В її образі поєднувалися цнотливість душі і п'янка привабливість чуттєвості. Вона могла б стати моделлю і для Пресвятої Діви Марії, і для оголеної вакханки. Могла б звести святого у гріх або навернути атеїста до віри. Я на мить забув, навіщо прийшов, дивлячись на неї, не мов на диво, не знаходячи жодного подібного образу ані в своїй пам'яті, ані у снах. І тут вона промовила. «Дуже страждаю». Я зрозумів, що їй необхідно пустити трохи крові. Взяв у руки ланцет, та коли збирався доторкнутися до цієї прекрасної руки, мене раптом охопило тремтіння. Проте лікар узяв гору над чоловіком. Щойно я надрізав вено, полилася кров, чиста, немов корал. Вона знепритомніла. Я не покликав нікого, відчуваючи дивну, таємну насолоду від усвідомлення – Зараз її життя у моїх руках. Коли процедура була закінчена, вона розплющила очі і обдарувала мене таким поглядом, що міг або врятувати, або вбити. Дякую, прошепотіла. Почуваюся краще. Я стояв немов прикований на місці, прислухаючись до биття її серця, і раптом усвідомив. Є рай і на цій землі у коханні до цієї чарівної панночки. Вона тим часом заснула, а я залишився навколішки біля її ліжка, мов священник перед вівтарем. Лебастрова лампа відкидала тьмяне світло на довколишні речі, і мені здавалося, що я втрачаю відчуття реальності. Втім, згодом я зрозумів, що не можу провести так цілу ніч. Тихо підвівся і вийшов із кімнати, аби не розбудити її. У вистабілі я віддав слугам потрібні вказівки і пообіцяв повернутися наступного дня. До самого ранку я не міг позбутися думок про неї. Ще й світанок не настав, а я вже був по-справжньому безтямно закоханий. Та зранку мене почали мучити роздуми про те, яка прірва розділяє мене, бідного лікаря і цю чарівну дівчину. Через це я з нетерпінням чекав хвилини, коли знову зможу її побачити. Нарешті ця хвилина настала. Мене провели до розкішного салону в стилі рококо, де вона сиділа сама і читала. Довгий халат із чорного оксамиту огортав її постать, залишаючи відкритими лише голову і руки. Вона привітала мене усмішкою і запросила сісти поряд. «Так рано вже встали, пані!» «Сказав я. Це не дуже обачно». «Ні, я почуваюся досить добре. Спала чудово. Та й узагалі я не була хвора». «Але ж ви сказали, що страждаєте?» – відповів я здивовано. «Так, але лише душею, а не тілом». «Ви сумуєте за чимось, пані?» «На щастя, Бог теж лікар, а його універсальні ліки – це забуття». «Але є страждання, які вбивають». Хіба смерть не є водночас і забуттям? Для тіла смерть, для душі інше забуття. Але ж ви, пані, навряд чи маєте причини для жалю. Ви надто високо стоїте для цього. Смуток не може торкнутися вас так само, як хмари не торкаються ніг Господа. Для нас буря, для вас світло. Ви помиляєтеся, відповіла вона сухо. Це лише доводить, що ваша наука без сила перед людським серцем. Ми обоє замовкли. «Лікарю», – знову заговорила вона, ніби прокинувшись зі своїх думок. «Скажіть, я скоро зможу танцювати?» «Так, пані», – відповів я, здивований таким запитанням. «Я маю організувати бал, який давно вже запланувала. Ви ж прийдете, правда?» Ви, мабуть, дивуєтеся моїй меланхолії, яка мучить мене вдень, але не заважає мені танцювати вночі. Розумієте, є страждання, які ми ховаємо глибоко в серці, аби світ про них не дізнався. Є муки, що прикриваємо усмішкою, щоб ніхто не здогадався. Я хочу залишити свій біль тільки для себе, так само, як інші приховують своє щастя». Цей світ, що заздрить мені, не має права знати, що я нещаслива. Ось чому я танцюю, хоча готова плакати, але лише на самоті. Вона простягнула мені руку, глянувши з невимовною ніжністю. До скорої зустрічі. Я підніс її руку до своїх вуст і пішов. Повернувся до своєї кімнати, ніби сп'янілий. З вікна я бачив її вікна. Але хоч дивився на них увесь день, вони залишалися темними і мовчазними. Через цю панночку я забув про все. Не спав, не їв. Увечері мене охопила гарячка, зранку марення, а наступного вечора я вже був мертвий. «Мертвий?» – вигукнули всі. «Так, мертвий», – спокійно відповів він. «Мертвий, як цей Фабіан, чию маску ви бачите он там». Я не усвідомлював нічого, лише відчував пронизливий холод. Не знаю, скільки часу я пробув мертвим, але раптом крізь морок почув, як хтось покликав моє ім'я. Від холоду мене охопила дрож, я не міг відповісти. Замить голос знову звернувся до мене. Я намагався заговорити, але мої вуста торкнулися тканини, що вкривала мене з голови до п'ят. Все ж я ледве чутно прошепотів. «Хто мене кличе?» «Я», – пролунала відповідь. «Хто?» «Я?» Голос змовкне, мов розчинився у повітрі, перетворившись на шелест сухого листя. Вдруге я почув своє ім'я. Тепер воно ніби перекочувалося з гілки на гілку, і ось уже весь цвинтар луною відгукувався на цей поклик. У тій мертвій тиші я почув раптовий шум крил. Ніби мій голос потривожив зграї нічних птахів. Мої руки, підняті якоюсь незрозумілою силою, торкнулися мого обличчя. Я скинув тканину, що вкривала мене, і розплющив очі. Здавалося, що я прокидаюся після довгого і важкого сну. По спині пробіг морозний струмок. Жах, який охопив мене, коли я озирнувся довкола, цього не забуду ніколи. Дерева стояли вже без листя, голі гілки хиталися на вітрі, мов кістяки. Тьмяне місячне світло пробивалося крізь хмари, освітлюючи переді мною цілий краєвид могил. Я озирнувся, шукаючи того, хто мене кликав. Недалеко на одній із могил сиділа постать, стежачи за кожним моїм рухом, сховавши голову в долонях. «Я хочу запропонувати тобі одну послугу». «Де я?» – запитав я. «На цвинтарі». «Хто ви?» «Друг». «Залиште мене, дайте мені спати». «Послухай», – мовив він. «Пам'ятаєш землю?» «Ні». «Ні за чим не шкодуєш?» «Ні». «Як довго ти вже спиш?» «Не знаю». «Я скажу тобі, ти помер три дні тому». Твоє останнє слово було ім'ям жінки, а не ім'ям Господа. Ти належав би Люциферу, якби він забажав тебе. Розумієш? Так. Хочеш жити? Ти Люцифер? Чи так, чи ні, це не має значення. Хочеш жити? Сам? Ні, ти побачиш її. Коли? Ще цієї ночі. Гаразд. Відповів я, намагаючись підвестися. Які твої умови? Жодних, сказав він. Хіба не віриш, що іноді і у мене з'являється бажання зробити добро? Сьогодні вночі вона влаштовує бал. Я проведу тебе туди. Тоді ходімо. Ну, вставай. Він простягнув мені руку, і я підвівся. Відчував жахливий голод. Тепер іди за мною сказав Люцифер. «Сподіваюся, ти розумієш, що я не можу провести тебе через головні ворота. Сторож не дозволив би тобі вийти, мій любий, адже звідси зазвичай уже ніхто не повертається».